Bueno, Arratxaldeon, beste behin Esan bezala hemen gabiltza Durangoko eh, asoka autogestionatuan eta bueno saio ba, honi hasiera emateko eta bueno, batez ere eh, Irola, eh, Irola du durangoko asoka autogestionatua apurbate kokatzeko hemen daukagu, txapu Arratxaldeon Bueno, eh, txapuk Kontatuko digu, ba, bueno, e, asoka hau nolas izen, e, urterik urte izan duen evoluzioaz, e, hainbat izen izan ditu, ez eta, bueno, eta hainbat bueno, hain tankera, eta hainbat, ez Ba, bueno, konta egu, zupizkia bat izen izan den asoka honen historia. Bale, ba, bueno, hau azte da, hau, mila beratzen da eta meletzian, ba, bueno, zapuetxe gaztetzea okupatzen da, hau, e, otsoi lakamairuan, zehazki, es, eta, bueno, aprobetsatuz ba, durango una soka euskal libertatiskasoka egiten zela, ba, bueno, urte berdinean, ba bueno, okupatu zen eta abendu le urte, abenduan ja lehenengo azoka alternatiboa egin zen, nolo izen horrekin, ba zan apur bat, e, ba, bueno, ikusirik ez, hemen zegoen azoka mota horreta bad nahi zektenun beste vuelta tema nes, ba horregaitik jarri genio alternatiboa, gero ba, bueno, gero debate bat chuke egon izan eta izenaren ba isenaren nabiltzen san, alternativa zen izduen esan, eta bueno, ba lehenengo urtea isen san apur batolan, ba apur bat san Beste eredu batzuk, beste kultura eredu batzuk bultzatu autogestioan eta du juz baloreak eginaz e, ba, apurba aprobasan horrek eta aprobasan bai ikusirik ezebako asoka zen hori eta egia zen aprobetsatu zazoka hori egitezala, jentzasko mugitzezala horregaitik aira bakizien fetza horiek ekartzea, eta segiduan izan zen, gainera zebaldu zen, gainera eskut izbiteartez izan zen lehenengo hori zezeuen e, internetik ez ezebe, lehenengo gauzak izan zen, kartapilloa bidali Estatu mailan. Sí, bai, distribuidora ezberdinei gainera, egin zen apur apurbat ezen nahi egin distribuidora batzen topaketa, baina bai nahi zen egin estatu guztiko distribuidora alternatibai deitu eta elkartu ez. Eta bueno, apurbat izan zan hori, zapoetxetik urten zan, zapoetxeko asamblea datik, gero horre ba, bueno, beha ziratik de tebanak eta behor zegoen ziratik, eta bueno apurbat zapoetxen artean eta eta beste momentu hortan zer bitxaten beste distribuidora eta ba, beste batzun artean ba, bueno, horrekin hasi ginen, lehenengo formotoa ba, zapoetxen bertan, Haun duan, seguen beste fabrika matua, da un momento horretan, tarte horretan negin zan, karpaba jartel zan, eta, bueno, formatu desberniak izan ditu. Vale, a dos... E, eta, bueno, a ber, hemen daukagu lehenik eta behin argitu behar dugu, hemen e, gauza bat, ze, karo, gundon gaude, hori azteko eta behin, e, hau da kalebarria, baina ez da kale barria, azaldu iguzu... Bueno, bai, haurten, ba, bueno, aldaketa desbinak isenditu, gero, jungo ara bat horretan baina, bueno, azken urteetan, lokaletan gabiltza egiten, baina, ja, apur bat esan daigun, ja, zapoetzetik urten zanean desalo, ba, bueno, zapoetzi txizenean, ja, eta holan apurba, ba, beste formatu bat eman behar izan zen, eta orain lokaletan gaude eta, bueno, aurte, Ige, igez eta urten, eh, lokal bardiñan gaude, da, izatez ka, kalea zehar kalea da, baina sarrera kale dago. Asi que apurbat hor lia, agentea asko liatu egiten da, bos metrotara. Baina, bueno, ez dakit, uh, flecha jarri ditugu, pankarta, zaitu gara egiten, alduguna eta, bueno. Norbait, igual peto hori batekin edo... Bai, zerbait egin barco dugu, zerbeti, igez behar bardiñak ertatu zan, eta... <risa> vale, vale. Bueno, ez eh, dakit kontatu nahi duzun eh ba, sokak eh, urteetan izan duen ez dakit noiz hasi lokaletan egoten eh 6 izan duen aurretik edo bai ba esan deskaguen nik eh hiru fase moduan banatzen ditut es lehengo fasea izango san lehengo 10 urteak guzto gestioa batesbez saputxe gastetzeko asamblea egite zuela, bueno, beste disti en lagun chaquin, complicidad de gustia aquí, baina batesbez saputxeko asambleak egite zuen lan handiena, eh? Aurreko gestioa gustia, mon, gero montaketa el carrege. Gero ja iguala 11 garren urtean ja egonzan, yes, urte, irten irtan egisen saputzetik asamblea hori feria ja gestionatzen zuen beste asamblea batek, saputxeko jentea zegoela barruan, baina ja za nirekia beste disti zura. Gonbidamenak email es ja, es? Bai, orduntze ja bai 10 urteta, gero ja kartak itzi ziren daia maia segund horrela bai. Eta gero irugarren fasea esango genuke, izango salda hori. Ja, asanblada hori irekia, esango beste zei urte, eta izen zazpi urte, hamar urte ezaputze gestioa, eta hamar zazpirarte e, asamlada ireki honen funtzioa ez? E, distribuera ezberdinak, eta hori, eta gero ja, hor bukatu zen, hamar zazpi garren zenbaki han bukatu zen azoka, izen ezberdinak inezan du moduan alternatioa, ez komertxiala, an, e, autogestionatua, ba, segun momentuan zeuden debateak inara bera, ba, aldatzen joate zen. Eta gero ja, esken urteetan, esken ba, post urteetan, ba, lokaletan egon gara, ba, hau indela bost urte, ba, hamar zortxian, lokala bat zuk beste urte baten zeneteko lokalean eta azken bi urtetan lagun batek itxitako lokalean gaude. Bale, ados Bale, e, ordune aurten, ba, bueno, kontegu zupizka bat e, aurtengo asokara nortzuk bertaratu diren e, eta eskaintza holan Bai, ba, bueno, aurten kolek, ba, kolektibak dezberdinak izan dira igazegon ginen, bueno, onbidatu genituen igazegon zirenak eta batzuk batzuk estirea torri, barri batzuk etorri dira baina, bueno, aurten egon gora, ba, igazegon ginenak atakrak, zare antifazista eta DDT eta gero aurten sartu dira barriak, ba, durangaldeko okupazio bulegoa haipo agenda eta gero bele beltsa be etorri da gaur eta gero beste zinenteko gente ba be badago materiales berdinekin uh -huh. eh ora ingaldera filosofikoa bat bueno ezakiz eh, argi dago erantzuna bueno edo eh, nahikoa dos egongo egongo gara baina ondo dago as, asaltzea ose, eh, asoka honek eh, ba ze garrantzia duen edo asoka honeen arrasoia edo Zeu ba. txune betetzen duen? Ba, ba, bueno, guke argi dago, eh? Si eh, pasatzen basara besta sokatik argi dago zelako montajea den, eh? Zelako nortzukera maten duten postu guztia ni gaur vueltatxo bat emandeu bai Gure bu denboran, dedete moduan, barruan egon gaudela bebai, eta gero iretenean ikustetan zolta gendu multzada asoka alternatiboan, baina ikusiri zer dagoen hor, nortzun montatzen duten dena, soa sorti da Elkar, Eroski, enpresa handiak gero badaude jente jatorra bebai, esan behar da, baina bueno, batez be ikusten da zelako asoka den, eta gure nahi gendu beste valore batzuk imotea, eta gero ikusi durango bezelakoa zelakoa dan, asoka asko kontatu du da moduan, asko evoluzionatu du, eta gure ikustea beste era, badaudu, era batzu dut dela Gauzak egiteko, ez? Merkantilizazioari diruari gainba este garantxe monbari, kolektiba autogestioan, eta arekestaka eserror, eta ez? gu beste filosofia txuga dakak guz, egiteko erak, materialen presioak, gauzazko begitzen dira, margenak, e, hemen estago ez da esta diruaino hemen aurten dagoen kondizioa bakarra, asoka no, honetan da apur bat, dirua ez izatea inoren, txaguro, txaguro, txaguro, txaguro, beti zan behar da, Mai. beste material batzukataren tago, kolektiba finanzatzeko, eta da, da, aurten dagoen kondizioa, karra beste asokatan beste kondizio asko egon dira, gondira, base materialekarri barren zerrez, buka aurten kontrolatzen duguna apur bat da hori. A dos. Eh, vale, va ba, igual eh orain e, komentatzea, hemendik aurrerakoak, Hau da, e, e, asoka segunetar arte goango den eta zakit egitarauak bueno, e, e, improvisatuak direla ustuz utzandi dasula, baina ez da gitz ze, zer ser improvisatuko te duzuen, eh ba bueno, buka era arte Zola e, ingoz estugu, ya mendika maia, estaba, espadas beste sergin progresiatu da irteten estugu serra ingoz. Atxo ginguen duen, bueno, logikusten lo da manduan, lokal anai kochikia da. Eta, bueno, distria sartxe, kota maia, egiteko, tetrizak egiten duazko, eta estagoa actividadik egiteko. Lekua berri izan eskero egingo gintuen, betizen da urkespenak egiteko lekua, baina aurten ez takagu lekurik, hori egiteko. Bueno, ya bastante marcianada aquí con la Irola, no? Ba, la... bueno, vai, izan zan Irola, cual en bai ori da hori esamarren noia txopantzekoen pantzekoak egon ziren diska bat aurkezte jaujanko eta legezarra ta, ja ta gisa san kristobal laburtso izan zen baina oso polita eta gero pintsada bat egin zen albo kotaverna batean bai horin improvisatutako gausa bat izan zen be bai ba bueno pantzekoak belaguna dira filosofia an da ta bueno bamen lekua dago filosoan zerako filosofia nagutzan moldatzen gara galbada mintzen moldatzen gara egun bat berandu etorri gara orduan eh? egun bat bai <ríe> <ríe> Ezan es, behar nagoen bakarrik ez, apur babe bai distribuitzea egunak eta besta uela txarto ez? Bestela bai bai, bai. zen buruko min igual egun bai, bai, bai. bakar bateako Hori horida bai bai Ez izango zango gago gora izaten da zoka askotan hemen egotea, ez du guizten egu erdietan eta baina Baina bai bai Hagoz, e, ordun bau no bukatuko dugu, ba, zuk diosun modura, agur bat ematen edo, edo gombidapen bat zabaltzen Bai, baure, animatzea jentea etortzen, hori eguna geratzen direla, ba, biharko eguna laru bata, eta gero igandean, ba, bueno, teorian bostotara arte gaude, bueno, ya ja prozatuko dugu esateko igual egongo, laureka arte egongo garela, ze beste distribatzu, zut, igandean dakagu herri den da montatu barra da Sirikan. eta hori bebaie egin behar izan dugu dana izan da esken orduko momentana batera, eta hori biligara lan egin dana, eta, bueno, jente animatzea etortera gauza polita daudera, eta, bueno, apodioa beste zena bat, ez, beste filosofia batekin. Moria. Vale, ba, ezkerrik asko, txapu, eta, bueno, ba, hemen musika pizkatekin utziko zaitu usteguz, e, ja, urrengo elkarrizketarekin joango gara. No, zondo, mm. asko, zuei. Ai, ezkerrik asko.